Kapitola čtrnáctá. Po dvou pak dnech byl hod Beránka a přesnic. I hledali před nich kněží a zákonnici, která by stivě jmouce zamordovali. Ale pravili ne ve svátek, aby snad nebyl rozbroj v lidu. A když byl v Betany v domu Šimona Malomocného a seděl za stolem, přišla žena, mající nádobu alabastrovou masti velmi drahé, z nardového koření. A rozbivši alabastrovou nádobu vylolají na hlavu jeho. I hněvali se někteří mezi sebou v škouce I proč ztráta masti této stala se? Nebo mohlo toto prodáno býti drážené za třista peněz a dáno býti chudým? I spouzeli se na ní. Ale Ježíš řekl, nechte jí, proč jír Dobrý skutek učinila nade mnou. Tak chudé máte vždy ty se sebou a když budete chtíti, můžete jim dobře činit. Ale mne ne vždycky mít budete. Ona, což mohla to učinila, předešlať, aby těla mého pomazala ku pohřbu. Amen, pravím vám, kdežkoliv bude kázáno toto evangelium po všem světě, také jdi to, což učinila, tato bude vypravováno na památku její. Tedy jiráš Iškariotský, jeden ze 12. odšel k předním kněžím, aby jim ho zradil. Oni pak vše zradovali se a slíbili mu peníze dáti. I hledal, která by ho příhodně zradil. První ho pakne přes když velikonoční baránek zabín býval, školemu učelníci jeho, kde chceš ať jedouce připravíme, aby zjedl beránka. I poslal dva z učedlníků svých a řekl jim, jděte do města a potkáť vás člověk, čbán vody nesa. Jděte za ním. A kam školi vejde, chcete hospodáři, mistr praví, kde jest večeřadlo, v němž bych jedl beránka s učedlníky svými. A on vám ukáže večeřadlo veliké, podlážděné a připravené. Tu nám připravte. I odešli jeho a přišli do města a nalezli tak, jakož jim byl pověděl a připravili beránka. Když pak byl večer, přišel se dvanácti. A když seděli za stolem a jedli, řekli Ježíš, Amen, pravím vám, že jeden z vás nezradí, který jí se mnou. A oni se počali rmoutit a pravit jeden, každý jednomu. Obzvláštně, zdalí já jsem a jiní, zdalí já, on pak odpovědě řekl jim, jeden ze dvanácti, kterýž omáčívá se mnou v mise. Syn za člověka jde, jakož psáno jest o něm, ale věda člověku tomu, skrze něhož syn člověka bude zrazen. Dobré by bylo jemu, aby se byl nenarodil člověk ten. A když oni jedli, vzav Ježíš chléb a dobrořečiv vámal a dával jim řka. Vezměte, jeste, to je jest tělo mé. A vzav kalich a díky učiní dalím a pili z něho všichni. I řekl jim, to je krev má smlouvité nové, která se za mnohé vylévá. Amen, pravím vám, že již více nikoli nebudu píti z plodu vinného kořene až do onoho dne, když její pítí budu nový v království božím. A se zpívá vše písničku, vyšli nahoru oliveckou. Potom řekl jim Ježíš: Všichni vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo psáno je: Z budou pastýře a rozprchnou se ovce. Ale když z mrtvých vstanou, vás do Galileje. Tedy Petr řekl jemu: Byť se pak všichni zhoršili, ale já nic. I řekl jemu Ježíš: Amen, pravím tobě, že dnes. Této noci, prvé než Kohout, pokud dvakrát zaspívá, třikrát nezapříš. On pak mnohem více mluvil. Bych pak měl s tebou i umříti, nikoli nezapřím tebe. A takž také i všichni mluvili. I přišli na místo, kterémuž jméno Getsemani. Tedy řekl učedlníkům svým, seďtež tuto, až se pomodlím. A pojav sebou Petra, Jakuba a Jana počal se lekati a velmi teskli v býti. Jdi jim, smutná je z duše má až k smrti. Počkejte tuto a vděte. A po otče maličko padl na zemi a modlil se, aby bylo-li by možné, odešla od něho hodina ta. I řekl, abba otče, všecko jest možné tobě. Přeskaly jste tento ode mne, ale však ne, což já chci, ale co so ty. I přišel a nalezl je ani spí. I řekl Petrovi, Šimone, spíš? Nemohl jsi jediné hodiny v ti? a modlete se, abyste nevešli v pokušení. Duch zajisté, hotově je, ale tělo nemocno. A opět odčet modlil se tatáž slova. A navrátiv se, nalezli je a oni opět spí, nebo oči jejich byly obtíženy. Aniž věděli, co by jemu odpověděli, přišel po třetí a řekl jim, zpětež tedy a odpočívejte, to stiť je, přišla ta hodina, a i syn člověka. Jest zrazen v ruce hříšných. Staňte, pojďme. A kterýž mne zrazuje blízko jest. A hned, když on ještě mluvil, přišel jídáš, kterýž byl jeden ze dvanácti a s ním zástup veliký s meči a kýjí od předních kněží a od zákoníků a starších. Zrádce pak jeho byl jim dal znamení znamenířka, kterého školy políbím ten těst. Jměte ho a veďte opatrně. A přišel dnev přistoupil k němu, řekl, mistře, mistře, a políbil ho. Tedy oni vztáhli na ně ruce své a jali jej. Jeden pak z těch, kteříž tu okolo stáli, vytrhl meč, udeřil služemníka nejvyššího kněze a utěl jemu ucho. I odpovědě v řekl jim, jako na lotra vyšli jste z meči a ský, abyste mne jali. Na každý den býval jsem u vás uče v chrámě a nejali jste mne, ale aby se naplnila písma. Tedy opustivše je všichni utekli. Jeden pak mládeneček šel za ním, odínsa sa rouchem lněným po nahém těle. a popadli jej mládenci. On pak opustil roucho, nahý utekl od nich. I přivedli Ježíše k nejvyššímu knězi a sešli se k němu všichni přední kněži i starší zákonníci. Spět pak šel za ním daleka až na dvů nejvyššího kněze i seděl služebníky zahřívajé se u ohně. Ale přední kněží všeskatá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby jej na smrt vydali a však nenalezli. Nebo ač mnozí křivé svědectví vydávali proti němu, však svědectví jejich nebyla jednostejná. Tedy někteří povstavše křivé svědectví dávali proti němu škouce. My jsme slyšeli tohoto, že řekl, já s božím chrám tento rukou udělaný a ve třech dnech jiný rukou udělaný postavím. Ale ani to jejich svědectví nebylo jedno stejné. Tedy povstat nejvyšší kněz uprostřed, otázal se Ježíš Šeška, neodpovídáš ničeho, což ti to na tebe svědčí, ale on mlčel a nic neodpověděl. Opět nejvyšší kněz otázal se ho a řekl jemu, přiliž ty Kristus, ten syn toho požehnaného? A Ježíš řekl, já jsem a uzříte si na člověka, a on sedí na pravici moci Boží a přichází z oblaky nebeskými. Tedy nejvyšší kněz rozhroucha svá řekl, i což ještě potřebujeme svědku slyšeli z co se vám zdá, oni pak všichni potupili jej, že je shodem smrti. I počali někteří naň plivati, a tváři ho a je poličkovat a říkat jemu prorokuj a služebníci ký jej byli. A když byl Petr v síni dole, přišla jedna z děvek nejvyššího kněze. A uzřevši Petra, An se ohřívá a popatřivši nandí, i ty jsi s Ježíšem Nazareckým byl. Ale on zapřel, ška. aniž vím, ani rozumím, co ty pravíš. I vyšel ven před a kohout zaspíval. Tedy děvka uzřevši ji opět počala praviti těm, kteříž tu okolo stáli, že tento z nich jest. A on opět zapřel. A po chvíli o pěti, kteříž tu stáli, řekli Petrovi, jistě z nich si, nebo i galilejský si, i řeč tvá podobná jest. On pak počal se proklínati a přísahati, neznám člověka toho o němž pravíte. A hned po druhé kohout zaspíval. I rozpomenul se Petr na slovo, kteréž byl řekl jemu Ježíš, že prvé než kohout dvakrát zaspívá, třikrát nezapříš. A vyšet? Plakao.